Vițelul de aur De I. Ilf și E. Petrov Editura pentru literatură universală, București, 1965 Traducere de Tudor Mușatescu și Ion Mihail Citește Maria Enache Din partea autorilor În legătură cu gospodăria noastră colectivizată pe ogorul literar, ni se pun de obicei multiple întrebări, în totul îndreptățite, dar și foarte monotone, cum ar fi cum scrieți în doi. La început răspundeam pe larg, intrând în toate amănuntele, povesteam până și cearta violentă care s-a iscat între noi când s-a pus problema dacă să-l omorâm pe Ostap Bender, eroul romanului 12 scaune, sau să-l lăsăm în viață. Nu uitam să amintim nici amănuntul că soarta eroului a fost până la urmă hotărâtă prin tragere la sorți, că am pus într-o zaharniță două hârtiuțe, una albă, alta având desenate pe ea cu o mână tremurătoare un craniu și două oase de găină, că am tras craniul și astfel, peste o jumătate de oră, marele maestru al combinațiilor a scombat. Îi tăiasem băgata cu briciul. Apoi am început să dăm răspunsuri mai puțin amănunțite. Nu mai povesteam de ceartă, iar după o bucată de vreme am renunțat cu totul la amănunte, până când, în sfârșit, la întrebarea cum scriem îndoi, Răspundeam fără niciun chef. Uite așa, scriem și noi ca frații Goncour. Edmond aleargă pe la redacții, iar Jules păzește manuscrisul ca să nu-l fure cunoscuții. Dar deodată întrebările au încetat să mai fie uniforme. Spuneți-mi, vă rog, ne-a întrebat într-o zi un cetățean grav, dintre acei care au recunoscut puterea sovietică ceva mai târziu decât Anglia și cu puțin înaintea Greciei, Spuneți-mi, vă rog, de ce vă dedați la haz? Ce rost au râsetele astea acum în perioada de reconstrucție? Ce ați nebunit?" Și cetățeanul, furios, a căutat să ne demonstreze pe larg că în perioada aceasta râsul e dăunător. E un păcat să râzi," zicea el. Da, tovarăș, e de neîngăduit să râzi. Nici să zâmbești nu-i cazul. Mie, când văd viața asta nouă, progresul în toate direcțiile, nu-mi vine deloc să zâmbesc. Îmi vine numai să mă rog." Păi, tovarășe, noi nu râdem ca să râdem, obiectam noi. Scopul nostru e să satirizăm pe oamenii care nu pricep esența perioadei de reconstrucție. Satira nu poate avea haz, spuse sobrul tovarăș, și, prinzându-l de braț pe un baptist, meșteșugar necooperativizat, pe care îl luase drept proletar 100%, îl duse la el acasă. Îl duse ca să-i descrie în cuvinte plicticoase și să-l introducă într-un roman în șase volume, intitulat Dar paraziți niciodată. Cele istorisite mai sus nu sunt născocite. De născocit s-ar putea născoci ceva mai cu haz. Lăsați-l în voia lui pe un asemenea cetățean amator de osanale și va pune și până pe bărbați să poarte feregea, iar el personal se va apuca să cânte din zori la trombon, imnuri și psalmi, socotind că numai așa poți ajuta la construirea socialismului. Tot timpul cât am scris Vițelul de Aur, a deasupra noastră chipul cetățeanului grav. Dar dacă capitolul ăsta o să iasă cu haz, ce o să spună cetățeanul cel grav? În cele din urmă am stabilit următoarele. A. Să scriem un roman cât mai vesel. B. Dacă cetățeanul cel grav va declara din nou că satira nu trebuie să aibă haz, atunci să cerem procurorului Republicii să-l dea pe sus numitul cetățean în judecată penală pe temeiul articolului care pedepsește infracțiunea în materie de imbecilitate grasă. I. Ilf. E. Petrov